Хармония Същност Път, истина и живот Това са трите основни тона на идеалната хармония, която съществува във всемира. Върху нея се гради разумният живот. Светът е основан на закона на хармонията. Рано или късно човек трябва да възприеме тази хармония. Музиката в природата. Цялата природа е проникната от музика. Невидимият свят свири. Видимият също свири. Човек трябва да внесе тази хармония вътре в себе си и да чувства, че в него, в сърцето му, нещо тихо пее, като че някъде дълбоко слуша тази хармония. Ще кажете, какво отношение има музиката? «За мене всичко в света е музика. Всяко нещо, според мен, което не е музикално, то не е реално. Всяко нещо, което е реално, то е музикално. И всяко нещо, което не е реално, то не е музикално. Единственото реално нещо в света е онази вечната божествена хармония, в която всичко се движи и дава своя смисъл». Ако вашият живот няма хармония в себе си, вие сте в един живот. Щом влизате в един свят, дето чувствате хармонията, реалността, вие сте в предградието на онзи велик, божествен живот. Музикалният свят е свят на посредничество. Не можеш да мислиш правилно или да чувстваш правилно, ако нямаш музикална способност. Ако нещата не ги схващаш музикално, хармонично Всички разумни неща в света стават по законите на музиката Те са отмерени в своите действия Някой път ги наричат причини и последствия Ритъм, права мисъл, морал Морал, това е хармонията в човешката душа Хармонията между мисли, чувства и воля когато човек органически е добре тониран, взема тоновете правилно. Когато органически не е добре тониран, не взема тоновете правилно. Вземеш ли дото вярно, започни. Направи усилия да се тонираш, да вземаш тоновете правилно. Защото природата си служи с музика. Природата е крайно музикална. Ние виждаме само опакото на тази природа, в която сме вложили известен дисонанс. Целият живот на хората от 8000 години е внесъл един дисонанс. Този дисонанс е човешки, той не е на природата. Ако отмахнем този дисонанс, ще дойдем до истинската природа и веднага в тебе има една мощна сила и ти дохождаш до една строго определена мисъл, до едно строго определено чувство и до една строго определена постъпка, до установения хармоничен ред на нещата. Природата представлява верига от форми, така свързани една с друга, че взаимно да се подпомагат, а музиката е един велик божествен закон, който царува в целия космос, в цялата природа и осъществява връзката между всички тези форми. Човек е създаден по законите на природната музика, която е в цялата Вселена. За него музиката е едно вътрешно състояние на разбирателство с онзи, който е направил света. Пее ли, човек навлиза в божествения свят и се слива с разумните същества там. Но в неговото пеене трябва да взимат участие и двете системи – мозъчната и симпатичната. Тогава човек е във връзка с съществата, които са създали тези две системи и енергиите им действат нормално. Човек може да влезе във връзка с който и поет, философ, учен или музикант иска, стига да бъде в хармония с него. Красотата на живота седи в това, човек да бъде в съгласие с мисълта на тия същества. Това значи хармония, музика в мисълта. Човек сам по себе си е един инструмент, който може да бъде в хармония с силите си, а може да бъде и в дисхармония. От него самият зависи какво и как да направи, за да запази или наруши хармонията в себе си. Когато мислите на хората са хармонични, те се сливат в един общ акорд. Тогава работите им вървят добре и те се чувстват разположени. Когато умовете на хората са в съгласие с Божествения закон, всичко е хармонично. Значи хармонията между хората зависи от техните мисли и чувства, където има разбиране между душите, там има хармония. Разбиране между душите има само там, където тоновете вибрират правилно, хармонично. Когато съчетанието между тоновете е хармонично, казваме, че между тях съществува известна разумност. Да бъде един човек разположен към друг, това значи да бъде той в хармония с него. Между мислите, чувствата и постъпките на тези двама души трябва да има съответствие и съгласие. Само такива хора могат да се приближават един към друг. В този смисъл, всяко приближаване между двама души представлява приятно съзвучие между два тона. В природната музика съществува една основа, естествена гама, от която всеки човек се ползва. Животът на всички хора се основава на природната гама. Който не възприема и не възпроизвежда природният основен тон до, не може да се развива музикално. Слизането на човека на земята подразбира правилно взимане на основния тон. Докато не вземе правилно основния тон на живота, той не може да се качи на небето. Основен тон, естествен тон, е този, при който доброто не среща никакви препятствия, нито външни, нито вътрешни, и свободно се проявява. Много пъти човек ще слиза на земята, докато се научи правилно да пее и да свири. По думата пеене разбирам един човек, който правилно мисли, а по думата свирене разбирам човек, който може да свърши нещо на земята. Когато човек е взел основния тон правилно, състоянието му се изменя. Той чувства светлина, топлина и сила и се нагласява в съгласие с природата. Учителя пее до. За да изпееш до, трябва живо да си представиш нещата. Учителят пее до. Това е амплитудата на до. Учителя повишава и понижава до. В един кръг се движи. Цялата гама ще пеете така, до с малки понижения и повишения. Така изпява учителя и ре и ми. Изпейте това всички. Някой ще каже, какво ще придобия като пея? Ще подобрите дишането си, ще се научите правилно да дишате. Дишането си има свой тон. Ти не можеш да дишаш правилно, ако понижиш неговия тон. И яденето си има свой тон. Ти не можеш да ядеш правилно, ако понижиш тона на яденето. Също така и движението има свой тон. Като излезеш от дома си, ще се спреш, за да вземеш тона на движението. Трябва да има хармония във всички твои мускули и нерви. Ако ти така вървиш, ще придобиеш сила. Когато отиваш при някой човек, трябва да знаеш и неговия тон. Ако не си го улучил и искаш да му проповядваш, той няма да те слуша. Но ако попаднеш в тон с него, ти ще хармонизираш неговия и своя тон и тогава ще знаеш как да му говориш. Щом не знаеш неговия тон, няма да се разберете. Музиката е една среда, в която човек е потопен. Той живее в нея и за да постъпва правилно, трябва да възприеме музиката вътре в себе си. Всяко нещо в живота, всяка негова проява има свой специфичен тон. За да схване силите на природата, човек трябва да схване техните тонове. Ако той не може да схване разликата между два тона, как ще схване у нези велики сили, на които тоновете са по-високи? Като схваща и запазва специфичния тон на нещата, човек всякога ще бъде доволен. Вие трябва да разглеждате хората като ноти. Всичките ноти нямат едно и също положение. Някои ноти са богати, много бавни пасажи са, а при някои преходът е бръз. У нези които не разбират музиката, правят разлика. Всички тонове са свързани в едно. Нотите се радват. Една нота не иска да бъде първа, своята придобивка счита за обща и придобивките на другите тя счита като свои. Ако ние, съвременните хора, не можем да се радваме на придобивките на цялото човечество, ние не разбираме закона. Ако не можем да се радваме на онова, което Бог е създал, ние не разбираме живота. За всеки човек има специален тон от божествената гама. Той може да е четвърт тон, половин тон, цял тон и т.н. Всеки трябва да изучава своя специален тон, по който се различава от другите хора. Този тон никога не се мени и никой не е в състояние да произведе този тон, освен самият човек. Човешкият организъм има свой специфичен ключ, според който се определят различните тонове. Този ключ е в съгласие с общия темп на природата. С негова помощ цялото в човека се превръща в едно живо ритмично движение. Този ключ е любовта. В любовта цялото битие присъства едновременно. С помощта на този ключ човек става израз на колективната деятелност на цялото битие. Да живеем добре значи да познаваме закона, върху който се изгражда животът, който е като музиката. Каквато и нота да сте, вие ще заемете разни места в петолинието. Ако представлявате един тон, вие може да бъдете в първата октава, във втората, в третата, в шестата и прочие. И после може да вземете мястото на цяла нота, на половин нота, на четвъртина, на осмина, на шестнастина, на една триси и вторина, или на една 64 та Всички положения, които заемате, зависят от първия тон. Като се запознаеш с един човек, трябва най-първо да си изясниш дали имате една обща основна идея за нещата. Аз като ви говоря тая сутрин, имам такава идея. Коя е идеята? Да ви приведа към един общ знаменател, към един общ закон, на който почива и моят, и вашият живот. Да приведа в хармония известни ноти, това значи да ги приведа в известно съотношение, да се допълват. И тогава ще се създаде една песен. Ако няма съотношение между нотите и не се допълват хармонично, няма музикално произведение. Да любиш, това е най-великата наука. Да знаеш кога да любиш. Ти не можеш да любиш, когото и да е. Всички да любиш. Вие не разбирате какво значи всички. Всички значи аз образувам един хор. Всички, които са дошли, да ги обичаш. Любовта като приложиш, имаш отличен хор. Ако хорът не пее хубаво, няма любов. Музиката не търпи никакво насилие. Може да употребиш насилие, но тогава всичко е мъртво. Капел майсторът и певците по любов трябва да дойдат, от само себе си да пеят, с любов да те слушат, да те разбират. И тогава, преди още да си дигнал палката, тоновете излизат верни. Имате отличен хор на любовта. Може ли да се разместват тоновете в един музикален отказ без да се наруши хармонията? Не може. Ако един от тоновете се повиши, тогава всички останали тонове, които са свързани с него, се изменят. За да не се изменят, и те трябва да се повишат столкова, колкото се е повишил първият тон. Този велик закон на хармонията регулира всички неща. Светът е основан на закона на хармонията. Трябва да разберете, че законите в природата няма да се нагодят към вашите разбирания. Природата няма да създаде специални закони за вас, за да ви извини после. Когато говорим за хармония, подразбираме съзнателния живот на човека, животът, в който душата се развива. Човешкото аз, съзнанието на човека, той е нещо отделно в света, той се е проявил. Човек съзнава, че е едно отделно същество. Сега представете си, че имате една нота в музиката. Тя може да бъде половина нота, или четвъртина, или осмина, или шестнайстина. Тази нота сама по себе си е само един символ, един характер, без да има някакъв смисъл. Ако тази нота обаче се постави на петолинието, и в началото на петолинието се тури ключът и се определи какъв ще бъде характерът ти, тя вече има смисъл и тогава всяка от нотите, наредени по ред на петолитниято, не може да има вече свое мнение, да казва «Аз така мисля, аз иначе мисля». Тя ще мисли тъй, както ключът е казал и тонът на една нота в този ключ не може да се измени. Всички участват в музиката. Хората всеки ден са ноти и при всяко лягане и ставане са в различна гама. Има обаче една вътрешна сила, която урежда живота. Не зависи от човека и от желанието му къде да бъде поставен да звучи като нота от музиката на всемира. Само от великия музикант зависи къде той ще постави отделната нота. Човек няма право да пита защо е сложен долу или горе, навсякъде трябва да изпълнява ролята си. Долу или горе, на нависоко или на ниско, като цяла или половина нота, като осмина или шестнастина, като една и вторина или една шестчетвъртина, дали в барабана или в друг инструмент, човек трябва да се слива с цялото, да не се чуват ударите му. Дойде съмнението, съмняваш се, че работите няма да станат както ти мислиш. И прав си, работите в света няма да станат както ти мислиш, нито както аз мисля, а така както мислят у нези разумни същества, които са създали света. Една машина върви по релсите така, както машинистът я води, а не както ние си мислим. Ако ние спазваме законите, по които инженерът я е създал, тя ще върви. Ако не ги спазваме, ще се зароди дисхармония между нас и онзи, който е създал тази машина. Добрият живот сам по себе си е музика и всяка негова проява има свой специфичен тон, който човек трябва да спазва. Явленията, които се извършват между причините и последствията на нещата, са тясно свързани, както са свързани тоновете един с друг. Животът е една възходяща гама и всеки, който не живее добре, той нищо не разбира от музика, следствие на което изпада в дисхармонични състояния, т.е. в дисхармонични гами. Ако някой мисли, че може да живее добре без музика, той се лъжи. Който иска да живее добре, т.е. да взима правилно тоновете, той трябва да обича да живее в мир, езикът му да е музикален. Тогава той ще има музика в себе си и лесно ще разрешава своите въпроси, защото тази музика ще му помага. Всякога за онези, които имат музика в себе си, нещата стават бързо, а за онези, които нямат, нещата се уреждат бавно. И още, за да живее добре, за да има музика в себе си, човек трябва да е минал през живота и да е разбрал неговия смисъл. Трябва да се вземат вярно тоновете в живота. Живот без музика няма смисъл. Той е неорганизиран живот. На съвременните хора им трябва музика. Ти, който се гневиш, не си музикален. Който не може да се въздържа, не е музикален. Ще знаеш как да чувстваш, как да се проявиш. Музиката, това е божествена организация, която слиза да организира света. Основен тон съществува в природата. Когато някой път проверявам една песен, отивам в природата да видя съществува ли в природата или не. Дали е добре копирана или не. Някой път проверявам такта в природата. Природата има свой такт, свой ритъм. Ние имаме 72 удара на сърцето. Сърцето е един такт. Без удар е то. Първото число, 7, то е пълнолуние. Когато луната има хубаво влияние, двойката, негативната страна е добре застъпена. Много пъти изобилието не е организирано. Богат е този човек, но не знае как да употреби това богатство. Даровито е това дете, но не го пращат в училище, не му дават материал да учи, остава недоразвито. Някой път човек е религиозен, но недоразвит религиозен. Хората мислят, че това е религия, да знаеш три пъти на ден да седнеш, да коленичиш, да се молиш. Това е една поза. Но да знаеш как да съпоставиш ума си, да знаеш как да съпоставиш сърцето си, да знаеш как да съпоставиш тялото си в природата, това е религия. Това е педагогия, то е възпитание. Тогава ако аз зная как да се съпоставя с окръжаващата среда, ако с хората знае как да се съпоставя, всичко ще върви добре. Човек не бива да прекъсва хода на музиката в себе си. Той трябва да остави сърцето на живота да работи в него. Целокупният живот представлява вътрешна непреривност. В този смисъл, ако човек се свърже с един звук, той се свързва с всички звуци. Всеки музикален тон има отражение в природата. Попаднали ли в това съзвучие на тонове, човек се ползва от магическата сила, която се крие в тях. Хармонията е възвишено състояние, преминаване в иерархията на херовимите и съществата на красотата. Думата хармония означава съзвучие, в какво седи съзвучието на два тона, в съотношението на вибрациите. Когато два тона се допълват, образува се съзвучие. Когато два тона не могат да се допълнят, ражда се дисонанс. Всички тонове от различните гами не си хармонират. Понякога преходът или преминаването при гамите от едно състояние в друго се съвпада, а понякога не се съвпада. Това несъвпадение съвременните музиканти наричат дисонанс.